«Вам це сьогодні знадобиться», – лукаво посміхнулася вона. «Сюди сущий старий радикюль», – подумав він. «Так точно, шефи», – відзвітувала вона подумки. Георгій увімкнув комп'ютер і став проглядати інтернет-видання. Він намагався з'ясувати, де міг загинути студент. Жоден сайт не висвічував жодної події, яка могла тим чи іншим чином бути пов'язаною, з націонал боротьбистами. Георгій зайшов до кабінету Льошки-маніяка. Він якраз посилено працював над новою справою. Георгій невпевнено затупцяв на порозі. Він хотів розпитати його щодо пупця, чи живий той, чи ні. «Ви щось хотіли Георгію Андрійовичу?» «Ні». «А що?» «Та так, нічого». Льошка підозріливо поглянув на шефа білими очима Проте нічого більше не спитав. Так нічого і не з'ясувавши, Георгій поїхав на післяобідні засідання в парламент. нього пробіг Білоцерківський, той на ходу протягнув йому руку. Георгій потисів її і притримав на мить, щоб запитати щодо ордену святого Станіслава, членом якого подейкували він був. Той слухняно зупинився, однак Липинський передумав розпитувати, натомість... Діма спитав. – Уже знаєш? – Георгій похолов. – Що саме? – Сьогодні в Москві вбито журналіста Легонтєва. Георгій відчув, що у нього на лобі виступили краплини. Білоцерківський з підозрою подивився на нього. – Чого ти так розпереживався за цього українофоба? – Я погано почуваюся, – збрехав Георгій. – Він – Притискувався крізь гурт депутатів, помічників і журналістів, не реагуючи ні на привітання, ні на компліменти, ні на пропозицію дати інтерв'ю. Йому треба було зосередитися, він зупинився біля вікна, що виходило на вулицю Грушевського. Леонтів це їхня справа, це справа студента. Георгій нюхам відчув так. Він подивився на свої руки, вони тремтіли. Щоб заспокоїтися, Липинський став спостерігати за рухом машин і регулювальником на перехресті. До нього підійшов Денис Бородач. «Бачу, що твій політичний запал пригас», – засміявся він. «Бачу, ти вагаєшся», – поплескав Георгія по спині Денис. «Молодець, правду диктує більшість. Хоча я тебе вже не агітую за більшість. Можеш до нас не приєднуватися, тільки вийди зі свого кодла». Уявляєш, який ефект? Скандал на всю країну. Я ніколи не любив провінційні театри з поганою режисурою і злістю, промовив Георгій. Він себе не впізнавав. Де його врівноваженість? Де його витримка? Денис оцінив злий дотеп. Що ж поробиш? Від того, що ми безкінечно повторюємо про наш європейський вектор, до Європи ми не наближаємося. Ми – село». «Були селом, селом і залишимося, але те, що відбувається в нашому селі, для нас має більше значення, аніж те, що діється у Європах та Америках». Бородач перейшов на шепіт. «П'ятірка з п'ятьма нулями». «Що?» – не зорієнтувався Липинський. «Що чув?» – Георгій збагнув. «Що йдеться про Суму за вихід з фракції?» Як ти мені обрид, старий облізлий пацюк?» Процідив крізь зуби він. Денис не образився. «Не пацюк, а пупс. Я пупс. Але при цьому я прима у нашому містечковому театрі. А ти актор другого складу. Навіть не другого, ти суфлер. Тепер настала бородачева черга бути злим і мстивим. Чим же тобі відплатити за суфлера?» Гарячково розмірковав Георгій. «Я вчора бачився з Морозовим». Багатозначно сказав він. Денис замер. Георгій посадистське витримував паузу. У Дениса затряслися пальці. «Завинив!» – яхидним голосочком промовив Липинський. Розвернувся і пішов по коридору. «Що з тобою, Липинський? До чого ти опустився? До підлої побрехеньки? Що з тобою діється? Опам'ятайся!» «Ти приколюєшся, правда?» – спикнув його за руку Денис, наздоганяючи його. «Ні!» Не змігнувши оком, збрехав Георгій. «Знайдено один втрачений документик, складений тобою про законність незаконних поставок зброї». Денис закам'янів. «Невже в точку?» «Так, Липинський, ти справжній сокіл-сапсан!» Він посміхнувся і рушив до залу засідань. Георгія наздогнав Кащук. «Ще один, – подумав Георгій, – з іронією долі, – я опинився в опалі до всіх політичних сил і до своїх, і до чужих. Скільки він тобі пропонував, заглянув Липинському в очі Іван. Георгій від несподіванки закашлявся, мало не похлинувшись. Коли ти ще не носив червоний гасук і пас корів у своєму селі, ми із Денисом уже мріяли про незалежну Україну. Нехай ми тепер у різних таборах «Однак мене з ним зв'язує більше, аніж з тобою», – подумки проголосив Тираду Липинський, і, здається, Кащук його зрозумів. «Слухай, брате, що з тобою діється?» – артистично обурювався Іван. «Фракція тобою незадоволена, ти якийсь неуважний, пасивний, тобі все байдуже. Так не можна, ти ж пройшов за списком, відробляй!» – Георгій зміряв його з неважлим поглядом – Селюк у дорогому костюмі. Та хто ти такий, щоб мені вказувати, що я повинен робити? Погляд Георгія був настільки красномовним, що Кащук увесь зіщулився і пішов геть. Липинський кипів. Треба було повернутися в зал, але його щось стримувало якесь передчуття. Він не міг ступити ні кроку. Іззату він почув старече, астматичне дихання. Георгій обернувся. Це був Осман Османов, монстр української політики.